«Про китів я допишу вночі або завтра вранці. А зараз мені треба зробити все, щоб з гестапо та Єви не вийшла смачненька канапка». «Німецькість?» – я виразно проговорив це слово. Не можу сказати, що вони жваво відгукнулися на мою репліку, тому я набрав повітря у легені та почав. «Не знаю, про яку німецькість можна говорити». Якщо Гендель фактично був британцем, він носа в Німеччину не показав і похований, як велике ЦБ, у Вестмінстерському аббатстві. Це справило ураження, ще пак. Естапо не очікував, що я настільки обізнаний в музиці. Хоча вчора на прикладі віолончелі я намагався донести до нього інформацію, що не такий вже я музико нуль. Хіба всі знають про існування йо йома сумніваюся, то й що? Це Єва. Єва, ну сама подумай, от ти народилася і кілька років мешкала в Німеччині, діставши на все життя насичення німецьким духом. Те саме трапилося з Генделем. Британськість? От що можна почути в його музиці? Почути? Можливо, а от відчути німецькість. Ти ж не думаєш, що моє перебування в Німеччині зробило з мене Німкеню? Еміль знай собі грав, Міцні нерви. Я сказав, що на мій погляд Єва має щось від Німкені. Навіть багато чого. Гестапо почав заперечувати. Тоді я обрав краще, що може бути в Німкенях, звісно, що на мій погляд, і приписав ці риси та звички Єві. Яка вона практична, охайна, які в неї правильні риси обличчя, вроджене почуття стилю, які в неї гарні ноги, як вона спритно бігає. І головне спина, який в неї твердий вираз спини. Подивимося. «До чого це ти хилиш?» – запитала вона. Це було не найкраще запитання. Я хилив до того, щоб вона хиляла додому. Але вона туди не збиралася а такі люди, як я, не можуть нікому відверто вказати на двері, тим більше дружинам своїх кращих друзів, навіть майже померлим дружинам з Тернополя. Розмова втрачала заданий напрям та сенс, тому, щоб не створювати пауз, я запитав у гестапо, чи не на честь опери Генделя Амелія вони нарекли Еміля. Еміль спромігся, не припиняючи грати, покрутити пальцем біля скроні і рипнути в мій бік придурок. Цим запитанням мені дечого вдалося досягти. Я не можу сказати, що вдалося відволікти гестапо від Єви, але він задав про дружину. Він сказав, що ані він, ані Міла, то матір Еміля звати Міла, я цього не знав, не були прихильниками Генделя, хоча він вважає, що це високоякісна музика. Здалося, Єві не сподобалося, як цей суб'єкт лагідно вимовив ім'я дружини. Мила-міла. Мене назвали на честь мами, щоб ти знав, хочу я Еміля. Бо мамчине повне ім'я Емілія. На мій погляд, називати дітей своїми іменами є майже збочинством. Люди, які так роблять, мають у собі велетенське его. Зазвичай це властиво чоловікам, і зазвичай вони називають своїм іменем хлопців. Хоча цілком ймовірно, що через чоловічий егоїзм з'явилися такі імена, як Євгенія, Валерія, Валентина, Вікторія, Олександра, Слава, Іванна, Богдана, і це далеко не повний перелік. Наше «Я» сильніше за «Я» середньостатистичної жінки. Але мати Еміля не з таких Хоча я сто впевнений, її назвали на честь якого-небудь Еміля. Не з таких була бізнесова партнерка Інни. До мами Еміля подібна Лариса, яка назвала свого сина Ілларіоном. Підступний вчинок щодо хлопця. Я подумав, чи здатний я назвати власну доньку своїм іменем. Павлина Дудник. О, Господи, Боже мій, ні за що! Чи це я зараз так думаю, а потім почну наполягати спіною біля рота, тільки павлина? У мене зриває дах. Йово, а ти єврейка? Я питаю тому, що ім'я в тебе єврейське, весело запитав малий. Треба віддати їй належне, вона не стала його лупцювати. Вона повідомила, що навряд чи. оскільки її батько був військовим, Серед євреїв професія не дуже популярна. Його випустили за кордон працювати, що взагалі було неможливим для євреїв наприкінці 60-х років. З усієї родини умовно єврейське ім'я, тільки в неї є ви. Врешті умовно українські. Це які? Доскіпливий, малий. Микола, Іван, Уляна, Кирило, Оксана, Василь. Цього тобі достатньо? Нормальна вибірка. Малому було достатньо. Виявилося, що цього було достатньо і Єві, тому вона вдруге попрощалася, пообіцяла зателефонувати і пішла. Цього разу малий не вмовляв їй залишитися, хоча старший Полонський здавати позиції не бажав.